За це дістав від нас смерть. «Я відчуваю огонь на своїх раменах», – скрикнув суддя. «Жах! Жах!» – до обвинувача. «Ваш проклятий фільм змерзене у мені душу. Той, хто його знімав потай без юридичного дозволу, повинен був до спритних рук мати хоч дрібку розуму». «Знімали і підслуховували люди містера-комісара», – вимовив обвинувач. «Фільм відкинуто з процесу» подовідкував діловод і виров ґрунтовано, на безперечно доказаному вбивстві полісмена. «Доказаному?» «Мовчу, як гробниця, краще бути її камінними дверима. Побивається суддя, ніж узнати. Моя доня Грейс принесла у подарунок заслужену сокиру». «Гіркість полину заходить мені в відчуття», проговорив оборонець. «Супроти нещасного фільму розважив би вас якимись іншими звукозаписами на новому рекордері» але забув стрічки. «Підождіть, я ж побутовий звукозапис несу в кишені», – пригадав комісар. Хотів потішити доброго Брігса. Він забув виключити апарат, і його два помічники Клепард і Чойс розмовляли там, не думаючи, що кладуть слова на стрічку. «Прошу», – передав кружало оборонцеві, і той закладає в рекордер, поставивши його на столі і стоя стережучи. Враз перевірю якість звуку. Будь ласка, увага. Починається діалог. Клепард і Чойс, як тут сказано. Всі втихли, прислухаються. Чути розмову. Перший голос. Про що попереджував? Комісар поспішно. Чули Клепарда? Другий голос. Збирається кара, треба вирвати душу з ланцюга. Комісар поспішно. Чули Чойса? Перший голос. Ланцюг спільний з кров'ю Другий голос Ти зв'язав, ти звелів знищити непокірного полісмена А вбивника життя скреслив І вину звелів перекласти на музиканта Підкинувши йому в кімнату записник і гаманець Ти наказав запідозрити Рудого, ніби він зарізав наркомана Ти підстроїв обвинувачення Про участь в нападі на банк Перший голос Чого булькотиш як чайник тихо? Я зробив, але з наказу привида або з його згоди. Спільний хід справ. Ти виконав, твоя провина, другий голос. Ти біс, а твій начальник диявол. Я вирвусь, бо спереду пекло. Музикант правдиво бачив, перший голос. Ступай рівно по карнизу, грізнішому, ніж на ловитві маніяка. Я чув від берчинала, другий голос. Нагорода, револьвер до серця, перший голос. Ховаю. Будь слугняний хлопчик на золотому березі. Забудь марення того. Стрічка кінчається. Зірвався на ноги суддя. Небо обвалюється на мої плечі і голову. Мої руки, я ніби держу сокиру в крові. Навіжено вдарив обома кулаками по столу в брязки до комісара. Коли страта. Якраз півгодини тому він мертвий. Однаково позвоню до губернатора. Чи глузд? «Музиканта?» «Нема», – достроюється діловод. «Ми випрацюємо вихід з особливого становища». Суддя, ледве стримуючися, вказує на нього пальцем. «Ви точні досліди. Як? Від Джесіки. Інсект із нервовою мережею того савця. Мабуть, дівчина сказала правду і ваші грошові плутні. Потім розпоряджусь, містер Спровлі, про найдокладніший розслід». Діловод устав відкричує. «Я дораджував про сам розбір, а присуд від вас, і несіть відповідальність, суддя Доновен. Щодо моїх грошей, тут особиста справа, і на погрозу розсліду я можу подати в відставку. Будь ласка, тенета спадуть з моєї істоти». До обвинувача. «Зостанеться гірко, та віджалю на вас, містер Стерн. Запевняли доказами, музикант винний». Підвівся обвинувач і відрізає зимним тоном. «Так». У крузі фактів, зібраних людьми комісара Кернета для слідства. В науках так буває теж, концепція правдива. До приходу кількох несподіваних фактів, що цілком заперечують. Я не був ні ліпший, ні гірший. Суддя вимахнув руками, як млин. «Певна річ. Розумію, буває якраз так. Я ні на кого не перекладаю страшної речі душогубства через інструменти правосуддя. Понесу тягар сам». Знесилено опустився в крісло і до оборонця.